ا نو عاي دي مونږه ایمان اوره ده په کاله او مونږه ایمان اوره ده قالو آمنا نو ایمان اوره ده کله چي لاشي مونږه واذا شاتین جمع شیطاننا شتن وای فساد تا شیطان تم شیطان دکو چې فساد مشردی مراد شاتینونه هغه ملیان دی هغه ناکاره خلق چې هغه ته لاړ شي او خلاکه الہ روزو د خلا نه راځي کله سلله د خلاکه الہ راځي نو معنا مشو ما معنا کوي لکه زرا بسل کله ان راځي نو معنا مخرو افا نظر بو ان کو مز ذکرا او دنه ضرب معنا مخړود و واړ موږ تاسو نه قران کله چې ذربس ال لام راشي نو معنا د بیان و ضرب لكم مثلا بیانوم تاسو یو مثال اوس زمانہ کله چې متعذبن سیسی نو معنا وهل ضرب زیدن دنګي خلاوت الیهه لړ نوخلاف معنا ده کله چې لار شي دی دانګي معنا درکونم را دي کله چې مایر شي هغه کولم شران او خلاف معنا ده معام را دي اپمانه ده بیم را دي اوس معنا دوه وایزا خلو معاشه یتي کله چې جرګشي ده کولم شران و سره وزاده معنا جرګی را وایزا خلو بشایتی دي نو علاقې په خپل چې نو معنا تل کله چې علاقه معنا د معاشي کله چې جرګه کوي د خپل مرګ سره وایي ګورم هغه سره ډوب کیږي کوي تاسو لګي او کله چې معنا د بيشي نو معنا اذا خل او کله چې ځان ته شيږي سره نو هغه ته وایي ازنه ته به مونږ تاسو شک راشي انما نحنو مستاجون یقینا مونږ هغه په ورو مستاذی اون جمله اسمیه دا آده که ممالغه و تاقید دید آلتی که آماننه دا آده جمله اسمیه نوه آدل که جمله اسمیه تاکیدن دارا ولی زمان کار توکی توکی توکی دید معنی دا و دا آماننه دا وقتی خبروه دا غیث وقتی من داوه دا دا کمال لیتا دا حالت تعبیر خطئی د هر حالت تعبیر قرآن پارفادر دا سی کئی چې سريته مجسم هي داس کتاب دي امنا پهخلي وي ام استاد یوون جملې سميره من هميشه اري سره دغ کار کړ الله یو ساده وي دې لفظ دما سب قراره او معنا يغني دې ته وایي مثال يعني اګل استاد یوون ویلو قرانم ي ساده او لابد ګو جانا ستن را معنا دانداอัล تکي استاد يوب مراق ثيلو پھر دې استاد او دل ته الله ي او يو معنا کيده د دې ټوکو سزا باندې اور کيده ي او بهم سزا د ټوکو ور کي ليده یعنی چا چ حق پر سوکو ټوکو وکړي نو غلب الله سزا ورسي او قران ذکر کي کی همیشه پر باطل پرستو حق پرست پورټوږي سورتی سات آل تک ی استاد یو مراد تھیلو پھر دې ستاسو او دلته د الله یو او یو معنا کړي دې ټکو سزا باندې او کړي ی استاد او بهم سزا د ټوغ پور کړي نه دا یعنی چا حق پرست پورټو کې اوخړي نو هغه او قران ذکر کوي چې هميشه پارا باطل پرستو حق پرستو پورټوږي سورتي سات کې مرادي چې کله جه اننت دې يرتاوي نو دای بوي ير منګر ټوکې کولی یو ډळे پوری اغه نندوزه کېشته وقالو مالالا تجارن مالنا دارا رجال سړي منګر کې منګا سړي کنا نعذهم من البشعر چې مونږ غوېته بشريان شاریان وینن جهنم کې غيږي او اذا مرو بهم يتغامذون کله چې دایي د مسلمانانو باندې بچی لري د نوستر کې بیواله اونۍ بیواله ټوک یې مخې بیو د منافقان او کارم ټوک یې مخې لري او قران زای پزای دغه تعبیر کړی دی چې الله سزا د ټوک قبر کې الله یسا اوہم و یمدو مد یمدو په معنا یملی مهلت ور کوي الله په یی ذره ام مد یمدو په معنا د پرهودلو یمدوهم پیری دی لرا یمدوهم مهلت ور کوي دنیا کې او مد یمدو په معنا د یزید راضی یزیدهم فرایده غزی دی لرضایتی یمدوهم فی تویانهم زیاتی دیل را پتر کشای دی کے یا مہون دا دا کمال دے چکل حرف سقیل شي نمانا کی سقل را ہو جی اور چه حرف قفیب شی نمانا کی خفت را ہو جی دا دور فسیہ جو بارا لکا فس افض اقض او دا یو یو ٹکے دے فس مانی درامات که نو پاربائی که دیتا فس ولی پو جدای کهو کنکه دیتا ہوئی فس اکردائی و شیر داردازی که دیتا ہوئی فس کلچی یو ٹک زیاد که فض نو اسمانا بیلول ذکر ٹک زیاد که کلچی بل ٹک زیاد که قض نو چیچل زرہ زرہ نیتا دارنگی عین میم می یہ می یہ می می در مسحلاؤنگا نرم حر. نو يا ويد استرګه وړاندواله کله چې داړي حروف الکتابو ته دغه پدایله هیک عامه نو اوس ضرورتونه وړاندواله عام हسته وي زړی مفسرین کله معنا کوي خل زکه زړی ورونده نه ده نه پويږي په او په باتیں لکه څنګه چې ورون نه پويږي پتوړ وبسبين نو عم هواي زره باندې اشتبارا نذو کې دې حق باطل فطن مشکول د سيو غلط يا محول د عم هن له یعنی درې ګډ ورش مشتبه شه اودام انې د مرادونو په فی قلوب یې مرادن قران کې کما دالک چې یو حالت تعبیر په مختلف انداز سره کوي نو سره پوهیږي چې واچی چې دا سبب حالت بیان کړه حالانکه حالت غي او قران تعبیر کوي په مختلف یو تعبیر وک فی قلوبهم مره بل تعبیرو کو یامون اوغه ته اشتباه راغلی دا اداه قران دی بلاغت او دی اجازه دی یامون دای پریشان دای دی لاندو درو فئن ها لا تعمل الافصار ولکن تعمل قلوب اللتیف السدور صورت هکې دادابیر کړي سترګې راندې نه و ولکن تعمل قلوب اللتیف السدور زړې وینده اغه تعبیر په امي سره وکړه دغې اخلق کې غره کې ذلالت ايش او اختارو زکه موږ معنا تزمين کړی دا ازنه چې ته معنا هغه سلو قرصول کې دې ته جز معنا زکه شی چې واخلې نو پاره کې ځه حیثیته یو دې داغه په بدله کې شی ور کړې بل دې داغه شی پسند نو کله چې دې اشهامه متوجه شو نو بدله می ورک د اس روپای اسمه ورک کله چې دې غیر اجسام ته متوجي شي نو معنا پخ مکر ايش تر الله سمنن کلین سمانا ورک په عمل په نفاذ د قران دنیا لگا لگا دنیا ورک قران هنو خو قران بیان نته ايش تر او بیاات الله سمنن کلین په قران عملو نکم اغله د دنیاي واغسته سن البته منافعن کوډ اختيار دیوږنه اشتراک منافع ترودغه هغه جز منافع زميني کوم اولاي کلينه اشتراک ولاه دا ولاله ته هدايه دا پثرته فاته کی ته الستو زالين حضرت فاته کی ویلستو هي جنا صراط المستقيم داغه هدايه هدل المتقين سر دکلام تعالی ورایک په بدره دوران کې الہ امان رونداله نسوتمن شو تجارت زکا تجارت لین نتا وایي یان دا لاندې نه کېږي چې د محمد رسول الله کلام نو وخته هغه د حق نو وخته نسودمن شو تجارت ته دی اچري باندې دلار ما کی استمرار استمراراړ قدئی پدئی عمل روانوی نو چرہ ہدایتی شمیتی، معنی دارشوانی ما کانو محتدین ازا کانو فیاد الفیر چرہ بدئی لار اونموی سوچ در توبن در بکلی معنی دارشوانی منافق و دغس اتیار کی زی زی زی کیا آخر لاحق کے ببطول زی بنی استمرار ما نا لار مندن عمل روانی نو چرہ فائدہ بونموی کلا اُس مثال ہوئی مثالهم صفت دمو کافرانو په کوفر کې او صفات اې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاوت قران خو او د کافرانو کوفر خو دې په خپل قبر کې لښوې انه د دې صفه او کاف په معنا په معنا حالت په او مثل په معنا د صفه عمره ولِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَالِ خُدا, خدا له صفات بلندې معنی داره دا نه چې د خدای مثال شته هغه مثلم لوی دی د خدای صفات دی د خدای حالت دی لوی دی دا ری تعبیر دا غي د ته مم مثل په معنی د حالت مثلم حالت کافرانو په د خپل قبر کې اوقاف تشبيه ده او کټرمثل په معنی تشبيه شي نو قافه ذاتی شي مثلهم م... م... مثال د دی تشبيه د دی نقاف ذاتی دی نقاف لري ذاتی کې کلام کې زیادت علم نراړي یا کاف له تاکید بشي وتاسیس علماء من تاکید نو د مثل معنی ماو ک صفات او قاف معنی او قرما تشبيه صفات دای په پشان دا خلکو دی معنی دا شو او استو قدا په معنا د وقته دی ځکه سین او ت په کلام د عربو کې د تقریب تقریبا دی تقریبا نزدیکول يفعلوا دا کار بو او, او کې زید اس يفعلوا زر چوبې کی او کله سین او ت د پارادو تاکید راځي سی يفعلوا خامخه بیتي معنا دا, دا باب تهفیل کې زکا باب تفیل رازی دا پار د مراتن لگ لگ کول لگ کول او باب انفعال دا تفاعل دا دا د دا مراتن رازی قد تاکو ہو جو ظلم باب تفاعل اغد فتن کار کلی او باب تفیل لگ لگ مرکو او فن قطع باب انفعال اصر قبول کول او دا معنا پاره دی چې بزه ان شاء الله قوم وكل لمن الله موسا تکلیما معناس شورو کې الله موسا سره فورا او تکلیما به تفصیل راوړل دي دا خبري به هیڅ شک ونه ورسره او تکلیما مصدر راړل دا قدر چې مصدر باندې تاکید وشي نو دوه فائدې کوي یو ئېصال لفیل فاعل ته بنشې دی دا غره تو زیدن دا معنا د ما زید واره نو دا مال دی چې ما عمر ته ویوه دا مانه چې خپل می وې کله چې توای زرب ضربان تو نو اوس دا مانه چې ما خپل ټکوه او دا مانه چې خمي واله تأكيد عمره ده د ده مفولی مطلق چې کله په باب ک라이 دې مانه کوي زمون د ملک صرفسي هغه وی اول کوی ذکر نه لې چې ځای کنه دا اجرای به نه کیږي دا نو ګر چې دل ته که کم باب قرآن مستعمل کرده او زمانا سنگو کم رمبیش ته ده او گوڑ ته پلاسو کجی و تاچرم بیجور کرده نو گوڑ پر امینه که زان نو قرآن استوقدا سین ته دپارد تاکید لکا غصر خور بل او دل ته ادماج ده ادماج سمانا وهنا رجال القيون ادا غلطه سنین اسوی سینتی دپارتہ کیدی بعض پار دپارد استفعال گردشوری قمانه سین نه دا بل وکور محمد صلی الله علیه قران من دی ویله دلکه معنا نسوی کیږه اگر چې بعض مفسرین وکړه فلمما ازات نور کلا چی لوخانه شی <تصفح> تو شیرو خانه هیما اول چارچا پیر د دغه سړی کی ناس ته او هنار قائدون ذل الطریق اته غلطه سړی ناس ته لار ته خطا شي و نو کله چې دې سړی بلک او دنه چارچا پیره لا کړو خانه شو فلم ينتفعوا وکانا هنار رجال قائدون ذل الطریق فلم ينتفعوا دغل ته سړی ناس وو لار ته خطا شي وا نو دای په دد رڼا وانه وسه زهب اللهو بنورین بوت لال لرنه لا فرم ما ذات چرخه نه شو زهب اللهو بنورین بوت لال لرنه لا زکه زهبا متالیفه بیسره شو نو زهبا مانا مفول نه غړي زهبا زیدون زید لا او چې کله وای زهب اب ب زيد <بزایدن> منس امر د زيد بوت دا معنا زهبا امرن ب زيدن سمانا بوت امر زيد لرا ته بے معنا تعدیدہ ادا بنه چی روان ش احمد د زيد سرا نہ اغه معنا تعدیدادا زهبا امرن ب زيدن لا امر د زيد سرا بوت امر زيد معنا <زحبا> ذهب <اللہ> بنورهم <بی> بوط الله اغرنا د دینه دوی ته نه دی او څه دور نه رانه را معنا را را دا اغرنه کېغه फायदा منه و کو الله ته ایمان رانه بوتل مرتضى مخه امنوي کا روس منافقانو سره لګم دال سره لګي یا کافر سره لګي چې مکه کې نبی اسلام قران بیان ک او د خلکو د قرآن متمتي شي نو الله تعالی نه بوتل یا منافقانو سره د بیمان ایمان راړ او د ایمان نه بعد د کفر نو الله تعالی نه د ایمان بوتل او تیارې پکه هرا اوسه که د منافقانو تشبيه وکي صاحب النار سره نو معنا دا دا چې داوا دي ماني مشابه کړ د نور سره او به مشابه کړ د تیاری سره منافقنا اگر نه لړه چې دنیا کې ځان خاص کړو په إيمان غودان خاص کړو دنیا کې د مسلمانانو تکریک نه او چې کله احرته شو نغرنا ور سره نو ایمان ور سره نو دنیا کې اغه تلار ا قرآن کې د دې ذکر کړي سورته حدیث کې حدیث کې راځي چې کله پر سرات روان شي نذر سره برناني نو د به مومنان ته چګه کوي چې و په مومنانو اتريږي چې موږ تاسو نه لوند روانو خپل نو مومنان mortوي چې و دار نه په دروسو نو تاسو اگر نه دنیا کې پریخلي و دارنا لاشي آخر دنیا تا او دا رنا چ سوک راړي نو د دنیا نه براري نو تاسو دنیا کې رنا په خو دي و یقولون انظرنا نخبس من نوركم آیه 11 بسم یو میقولون منافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نخبس من نوركم لغه دې قدرت یې مونتا انظرونا قدرت یې سرات باندې نفتاب اسم نور کوم چې تاسو نور نه واخلئ اкої سری مان شې ایمان لرناله قیلرجو ورا کوم فلمس نورا او به ویل شي دایتا فرشتي به وي مومنان کوم واپس لار شې دنیا تا فلمس نورا اذرنال تنراړی ولټو يرنا مثال د منافقانو شي نماینه زه په الله او په نورې دنیا کې خدای بکښه او په ایمان او آخر کې ته دې ایمان لرنا لړ معنا ده شو که غره نه کې وا اغه تنه شو یا دوی زمومن نو چې کافر سره چې کافر ایمان دې دنیا کې نه ځنه مومن وي لیکن کله چې دې کافر سره شو نو د کافر پوج سره اگر انا ته نه نو مثال دغور سره لګي اول من کافر سره لګم چې کله دا منځلو شو خپل خود الله دیللا پته ورو کې نيوي نشه لکه څنګه زایری اور کیور ته بلشو اغه نه رڼا لړه مدینه ته او هغه زایری رڼا ته لړه تیارې کې پات یوه سې شینويږي سمم بکم اومیون دادری سبتون دی موروال شب اغغنو دی موروال شب اخلی دی اموروال شب اغغنو دی سممم راند زایری ذکر کرد نو زایری رونگال ختم اللہ قلوبیم مکی دکر کرد موکی بیان کردو دو کافران ختم اللہ و لعا قلوبیم نو دل ته ختم پاغزاري اسباب زکه د علم اسباب کی دي يا لي دلي يا قتل يا پوي دلي هرم پدې راځي نو د علم اسباب دينه بند شو مزلوت شو د هدايت اسباب ته مزلوت شو باید فهوم نو پدې مور والي شوي دي راندوم دي لديني شي دانودي او لديني شي ګونجان دي يليني شي پدې مور مور دي نو لا نیشی نو جون چه لاسی منیشتے اقپیم نیشتے نو لایر بغستشی لایر جون مانا دا ختم القلب اکرا در دک گناہ دن چاپیر شو نو آغا اسپاب دا ہدایتی و لطول صل پر آغا طول اتنا ختم کرا فهم لایر جون او دا پار دا تنویه دے یا دا غنو امیسال یا یا دا پار دا شک طالب مخاطب فق د تدامي سالولو ان کدا یا لپار تاخير مخ... مخاطب غره دي مختار دي کدا مثالولو یو کداولو ابهام باز د دې مثال کو نې لکه را چی تیر شو اباز د دې مثال لپار دي چې دا رازي کله قرآن کې وو رازي سوره مریم کې به ان شاء زخیم چې کله وو په معنا ده او شي عذاب له سو دي نسيبه یو کتاب کې داغه نقل کړی دي سیبوي چې کله دلیل نسی نو اشاعت جاهلیت نسی دا معنا منځکه کو نو هات چارو بندا شوی سیبوي دانګې د مازاني کتاب د کسای کتاب هغه کتابونهشته په افسوس دار مليان ګورین نو هغه په دې پوری کین نو بوله سو دوالي په دې ګنه شار پښتنی که او وو په یو بل معنی راضی ابو لسود علي د يحيى بن عمرو استاد دي ايحيى بن عمرو دي خليل استاد دي او خليل دي سیبوي استاد دي سیبوي نه خليل نه او خليل ځکړو ده يحيى بن عمرو نه اغز ځکړو ده ابو لسود دوالي نه ابو لسود دوالي ځکړو سقايده حضرت خليل رضی الله تعالی اگر چې بل اسد د ولي دا بعض خلک رافيږي وي یعنی د علي ورکه په عثمان باندې دا خود محدثین کمداخ خبر وانی ساي په دې باندې وقالي شو چې علي به تر دې کې عثمان پر داس کوفر نه دي البت تنقيذ د حديما کوفر دي نو بل اسد تنقيذ نکو بلکې هغه د علی فضیلت دګه ټول عمر علي سره پاتې شو او خلکو باغب لطعن ورکو چګور سلويخ کاله د علی د مرګ شو تر بل صدقه شانتي ا دی یقول الارذلون بنو قشيرن ديوانت داهر ما تنسي عليا رجل بني قشير ما ته وای دور مود تر شو تعالی نه بنو عن النبي واقربه احب الناس كلهم اليا زي سن يركم دا حضرت ترزيو زوم او مات دل خوګ دی وایه کو حبهم رشدانو اوسبه ولا سب مختین انکان غیا قضا خبر خید علیمنا قضا حق تر رسیدلې او کدا که ک کوخونیم پدې کې و هغه ذکر کړکړې په معنی لخوا اسی به په خپل کتاب کې داغه استشادات نور نګر کړی کل کل او په معنی دا و راشي نزلته کې واه دواړه مثالونه ته شي لکهما زه حضرت يونس عليه السلام غايات الرس ارسلنا الى امهاتك نو يزيدون او كصيبن يا بشاند باراند بارانا د قران تشبيه دي دو شيونو سره زيادت وي نار سره او بو سره لکه پدې دوار کې خيرم شه نار کې خيرم شه رنا افخواله او شرم شه سدود او بو کې خيرم شه سراقون او جامي صفكون او شرم چې د ویدل دا دواله مستمل کړې په دواره مانو کې کومینو د پاره اوهو سبب د ازادۍ ذکر کړي دي دا فرعون د پاره سبب د ازادۍ ذکر کړي دي اجهنمیان نور سبب د ازادۍ ذکر کړي عقل د خیر ذکر کړي صیب مناتوي دل یا باران چې وې برنا من سما دته وې تمکین عربای کدا کمال دی یو لفظ د پارز تمکین ذکر کای تمکین سمانا یا نه بار دا معنا په مخاطب کې کلا کول سمس بارداشت بارن خاصنده بره نه او مننه سمایه کې تمکین وکړه نه دا قرآن کې بعض الفاظ راځي د تمکین لکه فانا لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب اللطيف الصدور او دا په صدور تمکین دی ولاکن تعمل قلوب القلوب قاسم تو سینکی او فس صدور تمکین معنی خبر درته روند د غزر دي تا کې پروته تاسو سینکی کوم زه پروت نه غزر دي روند معنی در شو دته تمکین ولیکن تعمل قلوب اللطيف الصدور دا ونه منه سما تمکین زیادت نه لري اپدې کې تیری غړغړ ابره د غلای رعد غړغړ ابرق طندر دا چې زنه پدې کې مثال دې پشاند هغه خلکو دې مثلاهم کما سال الذين في من السماء صفات دې خلقو پشاند هغه خلکو دې چې وي هېنباران کې يا اولتن دې ذکرابل مثال دې اصل کی شروع manne کی شي اسوپ دی شي صاب یا صبح فیل دی میدان دبرری یان دبرانه تیز روان دی ا تشبیہ کی د منافقانو تدام منافق خپل عمل کې حیران دي سم حیران دي لکه غسړی کی باران کې دی او په باران کې ګړ ګړم دی سندرون دے، نو دے حیران دے چرا دسوکم کم فراشم، نو دے نیشی، نو دے دخپل بچاد پاردا کر کئی، دارنگی منافق حیران دے، نو دے پونا چیزان پس خلاس کم، نو کل ہوئی مومین ماں کل ہوئی کافر ماں کل ہوئی کال کار کئی، کل بل کار کئی، یہ جالونا اصحابیانا اوم ، اگورزی، گو اصحابِ اسبع اسبع گتتوی اکلا اسبع مانا طاقت تے لکہ بخاری کی رازی حدیث کے کہ نبی علیہ السلام فرمائی اللہ با اسمان از مکا یجل السماع والارض فی اسبعین تا دے سماع نہ پا گتا بینیولی قوت نہ لگ لکہ اوسری تیتوائے گتا بدر باندے ہو چلو یعنی دب بر باندې مړ باندې قالو ذ سبحان مرات طاقت غستې شي تا حدید بغیر منم طاقت ته اسمان او ټول زمکه ټول دا الله په طاقت وبورینې شي اورا غین تعبیر یعنی پګوتا مامری قوت باندې دوړ لکهو ته د ما له ګوته اسوا بهم اسبا ګوتا مرات نه دل له ګوته نه دلته کې بندونه دي وغه ټایټولو ذکر کړی دا ته پارځه تاکید وکړه چې ښې منډې او دې لپاره مینه سواه کې د بچو رو د ځان د ګړګورنه چې منل نشم چې را وګونه با ګوتې باور کوم نو ګړځي بناورم نو چې ناورم نو پما و تند رانشي دي چې ګلای نیوېنم په پنلګونو په دې بابات زبه کې د دوهمیدہ مطلب دا د خدای احکام بیا نشوي دی منافق پای کی سستی کوي چې زبه چلول کوم زبون چې مجبورم زه کمزور زما زه ما اجت نه پاجد له کوم خو هيرا منو اجت نه نه په دې مجبور دی تخلاص شو د خدای غذاب نه چتا دن مجبور کړي دي ځان غله کړي معنا دا په دې مجبورته څنګه شخلاسي دي حضرت معتین الله را ګرون کې ده کافرون را ته کافر خدای باندې او راځي معنی دا ده ته ال کافر شي نو چې ته ال کافر شي نو الله باندې خپل قهر کې راوستي یا قادر برق او قفاف صارم قیبل برېغنه چې واقلي نظر دې دی یعنی پرت بوشي او پڑک سر با خلاستا نظر بولی مطلب سر که منافقان و اپس نشی ندخرا احکام بده تو یا پڑک دو توری د مسلمانان بده تو رسی یا دبک مراد قرآن قریب بدا چه دو قرآن دلعال او پڑی پڑک سر با ملک مسلمانان شي او منافق بغلی پاتی شی کوی پوسو موسه دما زم دتوبای زمو منافقانو کینې ز کافر ته کافر وامه مومن ته مومن وامه الوات الوا وامه غلطه غلط وامه مونته غوس پتاولېږي چې دا منافقان دي مانا نه آیت دا دا قریبه د برېخنا چې زېستر یموسی یانه د قران دلال بخاری شي او خلک د تیارې د جعلت شي کوت نه بروزی او خلک په صاف حکم بیايږي صاف دلیل با بیان کی ده منافق لبا چپ کی غلی با کی یکادو برکو یختف افساران د قرآن د دلائرنه تعبیر ده بگ کرده اده منافق ده خبر ده دینه افسار کرده لگ لگ او مثال کرده او یکادو ده قرآن زجر ده دارنجا یکادو د وعید ده پار رازی یا خوزو هم کما یکادو برکو یختف او بنیج دی هر تروغان تي اوچی دی لږه دځي پدې کې سوما نه کده فائدې سکاری او اسلام فائدې وای مونږ خدای سره یو یې راشن ماشینی نه بیا یو ما او که چیرې د ځي اعت منزلي وای زغه جوړ نه زما خو نيشته دا د منافق کار دی یو شت آیات په صورت انسا تینځم سپارو غوړی وای دا فیله لهم تعالوا الی الله و ال رسول کله چې دوی تواي راځي دا د نه حکم نافذ کوو یاد لجو مسله بیانم رایتل منافقین یشدون ان کسدودا منافق اوریس حبیا منافق دانوې چې زمامشته فَآتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُونَ كَسُدُودَا دَانِ گه زاويا تو ګره وَأَيْنَ مِنْكُمْ لَمَّا يُبْتَئَنْ بَعْدَ السَّائِسُونَ پټيږي ځکه جهادنا قالوا فإِنَّ صَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ نُّكَتَا سُبْجَا كِ شِرِكَان شَيْدَان ف تكليف راغه نو منافق وای قال قد أنا من لا په ما کو شکر دا غیر مشکو نہ ولای فما فذرو کو ولئن من الله فضل اطلاق کو دنیا راجی دا اطلاق کو با اخرت راجی اگر فضل عزیز کی راجی کہ کلا جمعات نوزے نواے اللہ دستور فضل وارم این دنیا خیر و اذا قضیتم الصلاه فانت شروع في الارض وتبغوا من فضل الله دا فضل ذکر اور منده په یو کې ها من فضل ربی دا فضل ربی دی دنیا फायदा هغه فضل ربی کې دا د اخرت फायदा نه دی من فضل دی فضل ربی دی دا فضل اطلاق اکثر په دنیا راځي او دا خیر اطلاق په اخرت راځي اقورتي کې تاسو د دنیا میله کول نن وايي منافقان قالن تکم بینکم و بینه فرش زنه غای فرشک علاکہ داسید ویشن ک رسول دی غاننه چې دماغ پرشته قالن تکم بینکم بینه کا با داسید ویشن بلا وستر راغلی دولت راغلی وکلا جن کو پراغلی تاسو داسو داسید ویشن چاړو زمونږ استاد په جندګلی نوې زله یکړو ما قالن تکم بینه و بینه موادتون ازرور کی وئی، داغ و فخلی وئی، ازرور کی وئی، یا لئی تنی قد کنتمام فافوظ و فوقنه دی، ها ای چه زده تلوی، ای چه ما امره وره <تصفح> وئی، امکر مخلی مخلی <تصفح> مخلی، دارد ازرور اغاق خسرت تی، ها ای چه زده تلوی، ای، زرور کی وئی، بلا مال غریمت را را را کاشیده، ازرور بنا خطره، کلما اغاق الهم شوکی، نه دارا، شای لگنه خانتیوشی، ند روان شي او وموندر سری بیا مشررانانی د خیرات م تا وله تعلی راه بیای پغېږ ت لمال کله چې تی را شي سختی را شي په تعبیې د ساختان په امه سره کو دی کله چې پ لغندې سختی را وعیدات لما علیم، قام، نودریگی پسختای که اڑو اخپا نرک گئی علکر آزا کانا ده اخپا کمی بادشو جی ده اخپا میزتلو نرک اخپا کمی بادشو جی بیا ده اکبر بادشاہ ناراستی اکبر بادشاہو کمکو چی سوک ناراستی نو لنگر نروڑای دیو خوید نواریو برا تا چیز خلک ټول خلک شن که خلک غانشن نو بادشاہ وزیر ته وی چې دا غټوره دې نارسته نو وزیره امتحان به امتحان به وخه و دې نارسته به څنګه امتحان وخه ما راچل راځي زينته نهخه وزیر حکومت چالو کټ صبا دالان بادشاہ جوړکړی دې له وې اٹول بغا دالان تر راځي نارسته کې نه یوه بس کې نه وزیر یو تنته وی او چې دلان ته ور واجو نو بازموند ته څوک پومن لاوه او باذ زار ناراض ایمان منډه ورو موږ اوخې او باذ چې موږ پهارو ما واجو کوي کنه بادشاہ دا نمبر دي دوی بالکل ډېر اوغري ادا دي مې مګي چې ته تل ویني زار ناراض سمته ان واره ته چې دی دوی ما لپاره ما واجو کوي نه کو دي دوه ا غبل کالی مہمات زده علماء ورکم بیا ته کې نوې کونی لکه سپیکر نو خراب وو نو ما غا نیمو کې نو نوې وای ز کونی ما ورګه د به چا نه خبر اره نه ځم ماته څنګه بیان مند مہمات سره غوړم چېن مطلب ما چې در شروع وکم ما سم بوک من بعد د لګان کښنه دی مینه اوري نه چې کارونه نه کو نه ای ایب ای چې چا په وې تو نو بیا ورسې شو هري او ورسې کېدو مې پاده درګان کوه کارن کړی دی هري او روه مو کې درګان کارن شي هري روه دې باندې نه باورې ته سب قالي شم مې وګوره چې منځن مه ورغسم زينځر مې درځه ورغسم دانه چې غنځ دې تنش مله ته پمنډره راایه ته مکه کې نه اته دا زومکارا بلایم ته څنګه بلایم دا خبر کوم چې ته کړه بلای کی وای زات لماله ایم قام اکرداش ده الله لذا اب پس ممع صارم او بوری وګونو دې به تا دې تر دې مطلب دا ده چې دا منافق بخای مرتبه ده کفر ته رسید مر الله علا کل الله پاژمن قدرت والا خطف فائپ په زور غسطل یاکه چې ته چې دانواچه او خطف الاغ بصرعه سورت قصاص کې دا لفظ را دي وقالو ان تبلودا معك منافقان واي کمزوري مؤمنان وقالو ان تبلودا معك واي دې کوم تابيشو زسنه تو نته ملک بوانو لشو مون با خلقوانی او سم دا خلقوانی نتخطف من ارده نا مون با وان یقاد البرک و یقف که چرزد سنت و متبیشم نما با مل کتبه و برباد و ساریه ای صده نوجنی که واجل خبزد هم کنه وابین ایلی اما ازم وابین نو سوی پنکره نوزه پنکره ایم کنه سجا بشم و جین نو و دا وي د بونړيریږي انا داس د بونړيریږی د مولا باندې وې فتوکر توابي نو دای وې یرا مصطبا کیږي و د بون هغه شهرېږي تر لا غښتېان بدتېان ختم شو مشرکان ختم شو هغه انګريز په ایمانه چې بند کړو په دې ملک ایو سری په قران, قرآن و نه هغه یېته بوتو اروزانه میタニ ته بوتو چې قران منکې هغه هم او برباد کړو چې هغه بداتیام تباو ورواچو انا آغاشان دې لريږي دې یاري تعويذ شته ده کنه وای دې یاري تعويذ رالو كات نو دې یاري تعويذ قران بغیر د الله نه بل څه کو نه نو نقصان نشي به والله دې یاري لا اله الا الله محمد رسول الله دا فرشته اوايا نو دا دې یاري تعويذ دې نه تپدرياب دې بیاريږي نه مد شپېريږي نه مد دشمن نه نو ورکافه نه یاريږي او حقيقت دا دي ډير تاييږي كوندي کوي ګران دا چې قرآن نو دا ديار تاييږي مسجد يا يونسو بو الذي خلقكم والذي <سؤال> من قبلكم لعلكم تتقون الذي <سؤال> جعل <سؤال> لكم ولكم الارض فراشا والسماء بناؤا ونزل من السماء ماء فانفجر به من الثمرات رزق لكم فلا تجعلوا لله اندادا ده هر قسم اسلامی کې څټو د ملاويدو پتہ یاد ساتي ايوب اسلامی کې مرکز, مرکز، د قیساخواني بازار شاته په خور خار, خار, خار, خار